Bállászló Ligetprojekt miniszteri biztos második rész támogatott tartalom. Egy közelmúltbeli interjúból mi is egy holding vagyunk, a kulturális intézmények integrációjének kétféle útja van. Az egyik az, amit mi jártunk végig, amikor a Szép Művészeti Múzeummal egy szervezetbe került a Magyar Nemzeti Galéria, a Vazereli Múzeum, a Hof Ferenc Ázsiai Múzeum, ide tartozik a Nemzeti Fotoművészeti Múzeum is. Az integrációnek egy másik útja lesz a Szécsüni Ferenc közgyűjteményi központ, amely klasszikus holding lesz, és így tovább, és így tovább. Amikor kiderült, hogy ennek a másik holdinnak a létrejöttében két ember adott tanácsot a miniszternek, akkor ott az egyik név te voltál. Abban a szférában, ahol te vagy, ott te mi mindenre vagy ráhatással és rálátással, amit ennél pontosabban nem tudok megkérdezni. Hát, amit látok, arra vagyok rálátással meg amit megosztanak velem. Egyébként itt ugye ez a, tanács, a tanácsadóként ez, a tanácsadók, ez, ez, ez, ez, ez, ez Annak a zsűlének a tagja voltam, a Cseri Miklós kollégámmal együtt, főigazgató együtt, amelyik miniszterú számára döntése javasolt a meglevő pályázatokból. Ez egy hivatalos felkérés volt, tehát nem valamiféle abból sincs semmi kivetni való, a szűk eminenciás szerepben nyilvánvalóan, de ez egy, tehát nem valamiféle öm, olyan típusú tanács volt, amelyet az embert fölhívják, hogy mit gondolsz ebben, abban nem, nem is van. Nem, ez egy teljesen normális és formalizált eljárásrendben fejtettem ki a miniszter miniszterú számára. Akkor most kérem azt a bizonyos idézetet, amely az első rész végén hangzott el. Igen, azt a bizonyos toikus életviteli tanácsot. Igen, hogy tedd meg az életben, ami rajtad múlik, fogadd el, ami nem rajtad múlik, és tudsz el különbséget tenni a kettő között. Ugye három intézmény a gyerekszínház, az innovációháza és az új nemzeti galéria. Aki téged valamelyest ismer, vagy nem ismer, de követi a megnyilvánulásaidat, az tudja, hogy a sorrend nem ez. Igen, fordítva, de a lényeg itt nem is a fordítatja. Ugye három intézmény hiányzik még az eddigi tervekből, amelyek ráadásul mindegyike praktikusan már mindegyike megtervezett, hanem egyik érvényes építési rendelkezik. Az egész Liget projektnek az egyik legfőbb célkitűzése, hogy legyen Magyarországnak egy olyan különleges kulturális vonzereje, amely Minimum Európában is okay, látszódik, de. és Van ennek... Van ennek a Városliget projektnek egy szíve? Mert te gyakorlatilag úgy beszélsz az Új Nemzeti Galériáról, mintha az lenne ennek a szíve, és anélkül ez az egész nem létezhet. Um, jó, így is folytathattam volna az előbbi mondatomat. Szíve, záróköve, sok minden. Tehát a nemzetközi... Le... Van egy fanta... A Magyar Zeneháza a 2020-as évek egyik, hanem a legjobb nemzetközi épület. Ez számtalan nemzetközi díj igazolja vissza elképesztően zseniális épület maga, és a tartalommal együtt, meg még inkább az. Tehát, ahol ezzel szembesültek, különböző nemzetközi ö, első díjakat kaptunk a legnagyobb ilyen típusú megmértetéseken, és az a zsűre aztán el is mesélte a személyesen. Magyar Zeneházak, kinek az ötlete? Mint ötlet, az az ötletnek a része, amit mondtam, hogy a zenének és a fotónak itt kell lennie. A zene benne is maradt. Nemzetközi tervpályzat lehet az első egyébként a, Nemcsak egy rendszerváltást követő, ami valódi nyitott tevpályázat volt, hanem évtizedeken is. Szemelőleg... Az, hogy van zenekadémia, opera, nem sorolom műpa, amellett szükséges még egy magyar zenháza. Ezt a döntéshozók evidensnek nem könnyen fogadták um, ez, ez, ez, egy, ez egy pár évig egy ilyen közhelyes kérdés volt, és akkor mindig megkérdeztem, hogy egyébként hol van a magyar zene történetnek egy átfogó, nagy, vonzó, interaktív kiállítása. Nincs sehol. Az alumínium kohászatnak van, és mi tovább a 800 magyar múzeum vagy múzeás intézmények a különböző fókuszait, megtartalmát. A magyar zenének, amelyik tényleg a leg a legismertebb és a legelismertebb művészeti águnk, magyarokat mi abban akár alkotóként, akár előadóként működtek, működnek, ennek nem volt. És az, hogy ilyen zseniális lett, mert egyébként ez nem kis feladat, szóval kiállítani zenét, ugye, mert ez a feladat egy múzeumban, hogy valahogy kiállítani, megjeleníteni, ez ma a világon a legjobban itt működik. Ez, ez is vitathatatlan. Tehát olyan kiállítás lett benne, ami a zseniális épületen együtt, ez majd egy világszám. Egy világ, kevés olyan dolgunk van, amiben vitathatatlanul világ elsők vagyunk. Ebben az vagyunk. És, de a zeneháza önmagában nem, nem vonz jelentős kulturális turizmus. Ha eljön valaki ide és rácsodálkozik, nem tudja elképzelni, hogy ez hogy került ide, és ez miért nem New Yorkban, vagy, vagy Londonban, vagy nem tudom hol van. Vagy éppen mondjuk az arab világban. Az arab világban, ahol most a jövő múzeumát, a csomó mindent csinálnak, de egyik se ér a maga nemében a zeneháza tartalmához és értékéhez. Tehát magyarán az, hogy... De az, egy, erre, annak kell lenni egy olyan zászlósajónak a liget projektben, amelyik önmagában képes... Nemzetközi turizmus és ezek ma a művészeti múzeumok. Ráadásul az új építésűek. Itt a Guggenheim, vagy bilbao effektusnak hívjuk, hogy a Guggenheim múzeumot 20 évén nyitották meg. Egymillió látogatója van azóta évről évre visszaműleg, és nem, a, nem is a gyűjteményemet mennyi, ha a Louvre kiköltözne, mint a csináltak Louvre Abu Dhabibban. Ugye egy olyan vonzerőt, amiért már önmagában érdemes megmozdulni, de ott is az épült is számít hozzá, az a zseniális Nouvell épület. Tehát magyarán kell egy zseniális új épület, ami megvan a zeneházával, Fujimotoval, meglett Meg lehet a szana épülettel, akik az építészeti Nobel-díjjal a Pritzker rendelkeznek, készen vannak a tervek. Három évig terveztük, amíg a, a, a kiviteli tervekig ténylegesen eljutottunk a véglegesig. Tehát van egy világhírű idődának, egy... Talán legjobb terv, amit valaha csináltak, és ebbe tudunk rakni egy olyan tartalmat, amelyik hasonló a zeneházához, olyan minőséget, ez a galériának, a Nemzeti Galériának és a Szépművészetinek az Egyesített 19. századtól a máig tartó gyűjteménye, ergo ez a zásrós hajó az, ami képes áttörni az üveglafont. ez el, annélkül a ligertőjének az a célkidőzése, hogy évtizedekre egy piacvezető, valamilyen speciális, különleges vonzért hozunk létre Budapest számára a kultúráis mezőben, az nem fog tudni megvalósulni. De ha meg lesz a, mindaz, ami már létrejött, ha hozzájön az Új Galéria, akkor meg lesz. Ez a, ez a, ezért kulcskedés, és hogy egyébként az Magyar Innovációháza volt közlekedési múzeum épületében, eredeti a felújítja, belül pedig 21. százi ultramodern intézményként, ami a magyar, magyar tálmányokra épülő, Csodákpalotája típusú intézményként kell elképzelni, ilyen most nincs az országban. És, és a, a Pici Színház, amiknek van egy olyan helyi értéke, hogy színház ott már eredeti tervek szerint 200 éve is volt, aztán 140 éve valóságosan. Tehát a színház, mint olyan, hozzáadott a ligethez, de két utóbbi intézmény a nemzetközi láthatóság szempontjából nem kardinális kérdés. De az új nemzeti Galéri az. És ha meg lesz, akkor 30-40 évig senki nem fogja tudni ezt utánunk csinálni Európában. 2023. szeptemberé a hír újabb módosított tervekre is megkapta az építési engedélyét a Városlégedbe tervezett Új Nemzeti Galéria. Ugye az Új Nemzeti Galéria az a jön-jön-jön kategóriája, amely bizonyos korosztály számára jelent valamit más számára, nem, ugye ez egy mukép reklám volt. Honnan fogod megtudni azt, hogy ez megépülhet? Hát akkor nem fog erődönteni? Én ezt értem, de te rendszeresen bekopogsz és megkérdezed, hogy a rendelkezésre álló pénz különös tekintettel arra, hogy azon bizonyos előbeszélgetésen, amelyre az első részben hivatkoztam, és amely egy néhány nappal a mostani beszélgetésük előtt zajlott, ott te voltál olyan nagyvonal, és elmondtad, hogy azért egy viszonylag nagy sorban állás lesz, hiszen meg annyi múzeumnak, hanem is feltétlenül az építésére, de renoválására, újjáépítésére, megújítására fognak bejelentkezni, vagy már bejelentkeznek múzeumok, és az, hogy ezek között. Egy ilyen jelentős tételt, már pénzügyi tételt megajövően az Új Nemzeti Galéria, az egy jó dolog, de nem evidencia. Persze, hogy nem a, és Csak múzeumokról beszélünk, hát mind, ott az iparműszeti múzeumnak a kérdése, a természettudományi, a, a közlekedési múzeumé, tehát csak a nagyon látható kérdések, amelyek asztalon vannak, és még van számtalan más kutatási területen tervezett, elképzelt, szükségessé vált fejlesztés és ez még csak a kultúra, és a kultúra kívül még azért van egy pár terület, amit a kormány finanszíroz. Tehát egy óriási versenyfutás van és lesz nyilvánvalóan, ha újra egy kicsit tágabbra válnak, a, tehát megnyílhatnak azok a források, amelyek itt a részben Covid, de sokkal inkább az orosz-ukrán háború miatt beszűkültek. Így igaz, egy biztos nyilván egyedi kormánynak egyedi meg kell majd döntés hozni. így is lesz egyébként. Gyereket, a, a költséghaszonelv alapján. A, a Liget projektnek, a Úgy Galériával együtt van még egy nagy előnye, minden más, az összes többi kultúrális beruházása szemben, hogy képes megtérülni. Tehát a Liget projekt, ha nemzika, ugyanis ha benne lesz az Úgy Galéria, ez lesz Európa legkomplexebb és legvonzóbb kulturális negyede. Egy nagyon jelentős, több, több milliós, de nyugodtan mondom több tízmilliós, kulturális turistikai piacon piacvezetővé válunk. Ahogy a zeneház a maga műfajában azzá vált, de ugye ez a kultúrás piacon nem egy jelentősít, aki zeneházát keres, eleme a kultúrás negyedek, amelyek egy komplex élmény a Berlini Múzeumszigetet mondjam például, vagy a Müncheni Kunst Areál, sorolhatnám ezeket a, és ezek csak idézővetéve, csak múzeumi épületegyüttesek. Kultúrás negyedben ilyen komplex nem lesz Európában, de ez kell a új újépítésű, világszínvonalú, művészeti múzeum, ha ez meg lesz, ez pénzt fog hozni, többet pénzt az országnak. Ez már nagyon-nagyon régen KPMG tanulmány által gyakorlatilag alátámasztott várakozást. Tehát magyarán itt nem egyszerűen csak kiadással kell számolni kultúrás akkor kormánynak, hanem bevételnek is, és azért ez remélem egy nyomós ér lesz a, ebben a nagy versenyben. Um, van az a bizonyos mondás, amit harmadszor nem fogok feled elmondatni, de mindenféleképpen, de ha rosszul fogalmazok a vita, az egy szerencsés periódusban kezdődött a Városléget projekt ö, ö, élete. É, nem mondom, hogy pénzbőség, mert Magyarország olyan nagyon gazdag, sohasem volt, de hogyha az a gazdasági helyzet lett volna, 5-8-10 évvel ezelőtt, mint ami most van, akkor ki tudja, hogy abból, ami itt most felépült, mi minden valósulhatott volna, meg um, az új nemzeti galériához annak építészeti komplexitása miatt nem lehetett hamarabb neki kezdeni? Igen, ez útlag, tehát nem, senkit nem lehet kárhoztatni ezért, ez egy valóban nagyon komplex, épület, a legkomplexebb az összes közül, tehát valóban egy három éves kivitegtezési folyamatot igényelt. Ha ez korábban lezajlhatott volna, valószínűleg elkezdett volna épülni, és akkor valószínűleg ugye abba a kategóriába esett volna, amit ugye akkor volt a legújabb Orbán-kormány nem is akkor, hanem leginkább ugye itt az a, most a legújabbéban a 22-es az már egybeesik, tehát ott ugye az új építését, építését feles miniszter úr is elmondta, hogy ami zajlik, azt befejezzük, és az újak között még rangsorolni fogunk. Igen akkor itt csak egy oldal irányú kitekintés, biodom. Mit gondolsz a biodomról? A biodom egy olyan sajátos építmény, még épületnek is, nyilván persze épület a maga nemében, de mégis inkább építmény, ami nem tud más lenni. Tehát itt nincs az, hogy építünk egy épületet, és esetleg a funkció megváltozik később, mert más a támad igény. Ez a biodom, vagy biodom lesz, vagy lebontandó. Az, az, ugye az enyészetés is lehetne, volt rá példa, emlékezünk a rácsfürdőre, amelyik praktikusan kulcsra készen-készen volt, és aztán jogi viták miatt most éppen megint szétrohadó állapotban van, tíz év alatt sikerült ide eljutni, év alatt. Tehát a, a biodom az nem tud más lenni, ez Európa legnagyobb alapterületű tropusi csarnokának volt megálmodva, Benne van már több mint 30 milliárd forint közpénz. Volt egy időszak, amíg ennél kevesebb lehetett volna fejezni, ma már csak többből lehet befejezni, tehát ez lélektanulját is egy fontos kérdés, de valószínűleg az az éve, ami amellett szólt, hogy érdemes megépíteni, ez még mindig megáll, de hát egyre, egyre messzebbre nyúlik a megvalósíthatósága. Nyilván nagyban függ a mindenkori fő, kormányfőváros viszonytól. Lehet ennek a sorsa az, hogy egyszer lebontják? Egyáltalán kizárt, ez egy létező opció lehet. Tehát, ha nagyon hosszú ideig zajlik a, a döntés, nagyon hosszú ideig halasztódik, és a közben az állapotában negatív változások állnak fönt, tehát az állam nem folyamatosan biztosított, akkor lehet, hogy ez lesz a legracionálisabb döntés. György is Beledek nyilatkozta még, tavaly a főváros a lokális szinteken nem politikai téren, kifejezetten konstruktív, ugye a város ZRT vezérigazgatója már György is Beledek, jó az együttműködés. Az ötfelületek kezelése a főket alavállalkozójával történik, a BKK-val is folyamatos az együttműködés, illetve a turisztikai területek is egy olyan változó, pulzáló attrakciót vizionálnak Budapestrel, mint a Liget projekt. A politikai álláspontokban továbbra sincs konszenzus, és a főváros nem szeretne, hogy bármi is a következő időszakban, a kormány pedig azt képviseli, hogy a Liget projektnek előbb-utóbb el kell készülnie. Ebben a dihotómiában te konkrétan hogyan lesz? ha ez egyetlen dichotómia. Hát hozzászoktunk végül is, hogy most 19 óta ez így működik. Egyébként valóban számtan dolgot meg tudtunk valósítani, de az épületek az egyetlen kérdés, amelyik ilyen feszültséget okoz. Hozzáteszem, van egy óriási változás azért 19 hez képest. Gyakorlatilag ugye 22-re értünk el oda, hogy elkészült a zeneház, elkészült a néprajzi múzeum, elkészült több százzer négy az zöldfelt. Tehát addig 1922 ig egy olyan pozícióban voltunk, hogy a fővas vezetés állította, hogy itt valami szörnyűség fog létrejön, amit meg kell akadályozni, és ezért, hogy mindent meg is tesz. Akkor meg, meg azt állította, hogy nem hogy szörnyűség jönne létre, pont fordítva, a liget megújítása az mindenkinek a javát szolgálja, és egy sokkal nagyszerűbb liget jön létre. Ez nagyon ez nagyon széttartó, ezek nem olyan állításokkal van átfedés a két állításban, ez két gyökeresen más univerzum. És csak ott azért a helyzet, hogy 22-re, mikor ezek az átadások megtörténtek, az a lényeges dolog igazából nem változott a létem, most majd nem sokára átadjuk majd a Kressz Parkot most tavasszal, de egyébként. Eljött és több száz emberrel is jött most hát több milliós nagyság van, és mindenki a saját szemét eldönthette, egy eldöntette, le, az kormánypárti vagy éppen kormánykritikus szavazó, hogy ami lett a ligetben, az szerintem te jó. Tehát melyik univerzumhoz tartozik a végeredmény, a főpolgármester által vizionált katasztrófához, vagy pedig a kormány által vizionált általános javuláshoz és gazdagodáshoz. Ez nem kérdés. Tehát az emberek ezt eldöntötték, ergo lehet látni, hogy a politikai kommunikációban lekerült a napirendről, nem azért, mintha a kormány letett volna, a fordítva, azért, mert a főváros már nem hangoztatja az ellenállását a valami szörnyűség elemekét, az a valami nem szörnyűség. Épesző ember nem tudja azt mondani nekik. Jó, Jó, is van. ha már itt tartunk, akkor egyébként nem azt kérdezem, hogy mit tud megakadályozni a főváros, mert nem hiszem, hogy erről az oldalról kéne megközelíteni, de milyen az együttműködés a fővárossal, milyen az együttműködés Zulóval, vagy ez egy merőben diplomáciai kapcsolat mind a két oldallal, mert hogy egyébként nem tudnak jelentősen beleszólni a városléletéből. Jelen pillanatban ugye, hogy nincs, nem, nem indult el a... a az úgy nemzik építése. lélépítése. Ilyen például a jelenlegi az zúgló ebben a szempontból nem játszik, tehát őnek a kerületnek amúgy sincs se volt, eleve se túl sok tenni az ügyben. A fővárosnak van, hiszen építési ők fogadnak át, ott van tényleges a fővárosnak, de ami látható, amire a is célzott ebben a beszélgetésben, napi szinten a főkertel való együttműkésre hiszen például ők kezelik a mi megbízásunkból, és mi fizetjük őket, de ők kezelik a városligetet és elégedettek is vagyunk velük, és ők is elégedettek velünk, mint, mint a finanszírozóval, hiszen sokkal többet adunk a Városlégettel, mint mondjuk korábban, mikor ez fővárosi feladatkör volt, lényegesen tehát több mint kétszer annyit fizetünk és már többet ennél is, de a lényeg az, hogy jól finanszírozott, és a véled mi is jó. De ami számít, hogy pici apró jelekben, ha az ember megnézi a főváros kiadványait például a 124. jubilom alkalmából, ami tavaly volt ugye, tavaly novemberben, a főváros újra egy, egy, a abban például a, a budapesti vonzerők és látványosságok és nevezetességek felsorolásában, megle, számomra meglepő módon, de mégiscsak nagyon előkelő helyen van, például a Magyar Zeneháza, vagy akár a Székművészeti Múzeum. Ezt kicsit ebben nem is vitatkozom. Tehát be, nem. magyarán van egy nemcsak, hogy elismerése, egy kicsit ilyen szégyenlős, hallgatólagos, hanem még akár promotálása is, hogyha magyarul valaki elfogadatlanul néz arra, mit létrejött, és szereti a városát, akkor végtelen butaság volna, ha mondjuk az a házát nem promotálna az idérkező turistáknak. A rendszeresen felvetődik, hogy ezeknek az építési telkeknek elnézést a pontatlan fogalmazók a kerítései, azok milyen nem tájbarátok vizuálisan egyáltalán, amíg ezek az épületek nem jönnek létre, és ezek elsősorban a politikus megnyilvánulások, miért nem bontják el ezeket a kerítéseket, miért nem alakítanak ott kikerteket, amire mindig megvan a válasz, de most én tőled kérdezem. Ha ezekre a politikusokra, vagy nem politikusra gondolunk, és ő őnek, nekik a szavaira figyeltünk volna, ma semmi nem lenne a város mind a ami létrejött az teljesen természetes, amikor létrehozunk valamit, amikor átépítünk a saját lakását, az ember nem abba szeretne lakni, ami éppen átépítés alatt lát. Azért épít át, hogy ez sokkal jobb helyre menjen vissza. Ugyanaz a városlégetten is, ezért mélységes butaság és demagógia, bármilyen kerítéssel jönni. Volt ilyen, megmondtuk, befejeztük, elbontottuk, adott x évvel ezelőtt volt egy hasonló jelent a sajtóban, nagyon viccesen, egyszerűen száz, annak természetesen van egy átmeneti időszaka és áramlik valmiből valamiből egy rosszabbból egy valami jobb lesz, de ezt messze megéri elfogadni. Még egyszer mondom, ha ennek okán, ezen ellenvélemények okán, bármiért is megszűnt volna a kormány eltőkészség és elszenlása, mind az a fantasztikus dolog, ami most a városokban itt van, és mindenki javára itt van, most nemcsak az épületekről beszélek, parkokról, nagy játszótérről, és nem tovább, ez mind nem lenne. Ergó, hozzáteszem, ezt, ezt mindig is mondtam az ellenző politikusoknak, főpolgármesót is beleértve, ha nem tudjuk végigvinni a projektet, vagy nem visszük végig, akkor nektek lesz igazatok, mert mindenki azt, az a percepciója maradhat meg, hogy ti valami szörnyűségtől sikerült megóvni a ligetet. De ha végigvisszük, és nem azokat a terveket, ami mindig is mondtuk, valóra válnak, ki fognak jönni az emberek, és aztán, hogy hol itt a szörnyűség, hol itt a katasztrófa, mi a baj? Itt hazudtak neki. Átüttek, se lehet elbontani a kerítésre. Nem, mert terület, és ott vannak olyan még meg nem oldott feladatok, amit el kell végezni. De még egyszer mondom, ha most összevetjük a felújítás előtti légetet és a mostani légetet, a kerítésekkel együtt, égésföld. Égésföld. föld. Ég föld. Tehát aki sokat ömér, aki szeretik, intenzíven használják, és nagyon nem érdekli őket, hogy most ott kerítés van vagy nincs, mert amit használtak, ez egy töredék része az a területnek. Ez megint az, hogy ki, mire vettél fókuszát, és mit hol próbál valami kákán keresni ezt a csomót. De a lényeg az hajrások sikert hozzá, de a látogatók magukat, nem azért jönnék, hogy kerítés nézzenek, hanem eljönnek a ligetbe, sétálnak, kutyát hoznak, gyereket hozzák a gyátszótére, eljönnek a zeneháza, tovább. Tehát magyarán a ligetet élvezik, ami vált. Ez egyébként jellemző, hogy amikor én végsétáltam mondjuk négy évezet a ligetem, milyen hangokat hallottam és kaptam, és milyent amikor most, amikor készen vagyunk ezzel. Ez is két Igen, a fővárosi vezetés az tapasztalatom módon azért nem hajlandó belenyugodni ennek a létébe, független attól, hogy passzívan lehet elviselni. Soha rosszabb elviselés szegény fővárosi vezetésnek, mint egy ilyen nagyszerű dolog Egyébként ez is látszik, és ez egy súlyos kritika. Ha megnézzük a fővárosi vezetés, ugye az a közgyűlési szintről beszélünk, a kerületek sokszor másképp is a 16-éketi polgármester, Tyók József a maga részéről, és ott épül a raktási központok, folyamatosan támogat, és nem csak itt, hanem a fővárosi Közmunkák tanácsában is, Hosszabb Fővösség Fejlesztési Közfelség tanácsában is volt tanács Tehát magyarán mert jónak tartotta, és az áll, minden normális épeszű polgármester, legyen bármilyen politikai színezetű, a mindenkori kormányjal, a városa a javára igyekszik jóban lenni. Ez a dolga. Nézzük meg Szegedet például, ahol nem kimondtam pol kormánypárti polgármestern, és mégis milyen kormányzati fejlesztés születnek, mert az a do... és közben beszélhet, de van egy van -e a kommunikáncnak egy módja, amivel ezt a városájáváért megteszi. Ez a, fő, a főváros esetében, ez nincs így, ez világosan látható. A liget projektnél jobb, nem érhette volna a ligetet. Ennél, és még ha most annyit mondanak, hogy hú, azt nem inéd, ez most tényleg jó lett, köszönjük, rendben van, belátom, gazdagítja az én városomat, miért én felelek. Na, ilyen nincsen. És ezt az emberek le fogják venni, és leveszik most is, és nem tesz jót politikailag sem, de nem az én dolgom, hogy segítsem az ő politikai karrierjüket. Született rá válasz, felolvashatnám, de nem lenne életszerű egy beszélgetés keretében. Te harcként hogyan tekintesz arra a 23. november 8-ai Bardúci Sándor általi Facebook bejegyzésre, amely ugye a közpark jelleget, a zöld felületeket hozza elő, azokat, amelyeket ő rendszeresen szembeállított azokkal a kívánalmakkal, mint amit egyébként szerinte a városlégetnek teljesítenie kellett volna, de nem teljesített. Mi ez? Hát ez egy folyton négazolásabb. Nem mondom, hogy főtájépítész úr, mert nem az, ugye ez egy sajátos helyzet, hogy milyen még nem volt a rendszerváltás utáni közpolitika világában, hogy valaki egy olyan köztiséggel rócsózó éveken keresztül a médiában, amit soha nem nevezték ki, de hát ilyen is van. Tehát magyarul egy osztályvezető úr, aki főtájépítésznek nevezi magát, hogy a főváros neki falhasszódjunk, a egészen mókás volt, ez érdektelem, de azért kicsit jellemző, tehát magyarán egy, egy hangzatos jelenlét és politikai jelenlét ezen a szintéren, amik szakmai vitát ezzel mondtuk mi, amikor a főváros blokkolta a Fővárosi Közfeszélyek tanácsában a Liget projekt további fejlesztéseit, háromszor vetettük föl hogy vegyük napirendre és szakmai szinten tárgyaljuk meg, szakmai munkabizottságban, ezek az aggályok a zöld illetően. Na, ugye ez volt a legfontosabb. Ezek valósak-e, vagy csak politikai szlogenek? Egyszer nem vállaltam. A főváros mind a háromszor visszautasította ezeknek a munkabizottságnak a létrehozását. Nagy szoknál minden épelmű tájépítész tudja, akár fő, akár nem, hogy ezek nem igazak, a ligedben több lett a zöld felület. De mivel az volt a politikai társ, hogy nem, ezért azt mondani kellett, és nem, lehet, nem jött el olyan munkabizottság, ami beszküdött, hogy nem így van. Ettől még a tények tények. Tehát minden olyan, volt egy, ugye ez a nevezetes idő, vagy nyilatkozata, nem is tudom, mi volt ez, facebook ez Igen. és bármi, is, az, a, az egy felhozott egy műholdfelvétel, ez csak jellemző a harcmodorra, vagy érvelési módra. Egy olyan műholdfelvétele bizonyította a zöld felületek nem növekedését, amelyek három évvel Ezelőttiek. Tehát magyarán 2020-as felvételekkel támasztott alá, amikor valóban még nem nőttek, hogy 2023-ra nem, nem nőtt meg a felület. 20-ban már megnőttek, hiszen az alatt pont azok zajlottak azok az átalakítások, fejszések, aminek köszönhetően Most Egy példát mondjak nagyon evidensen mindenki számára. 20-ban itt még felület volt végig a felvonási téren. Aztán 23 at már egy promenád jött létre, egy többségben zöld, vagy nagy részében zöld promenád, de számtalan beszűgült a Kóskároly sétány, nem tudom milyen, nem a koskár, bocsánat, ami a, a Stefániától jön be végig a, a keresztül, felére szűkítettük be azt a, az Olof sétányt, tehát sétányt, és az is zöld feltett nem tovább, tehát a zöldítés evidencia is tény, ez csak úgy lehet meghazudtolni, hogyha három évvel korábbi adatokat hozunk hozzá. Cirkusz. Cirkusz. Cirkusz működik, nagyon jól működik. Tehát nemrég volt a két évente megrendezett nagy nemzetközi cirkuszfesztivál, és ez is mutatja, hogy Magyarország cirkuszművészete, egyre jobban elfogadott, elismert. Tehát akik itt voltak akár művészekartist, artisták, vagy akár a zsűri részéről ezt mutatja, az biztos, hogy a cirkuszépület felújítása szorul. Nekem az a meglátásom, hogy inkább az a célszerű megoldás, hogy nem újszer helyszínt keresni neki, hanem helyben felújítani, már csak azért is, ha már liget vagyok felelős. Én nagyon örülnék, ha a cirkusz a ligetben maradna. Ez egy 150 éves közel 150 éves hagyomány, kár volna megtörni, szem az emberek is szeretik a liget a cirkuszhoz hozzánőt és vissza. Ha kell, lesznek kellő források a felújításra, talán Fekete Péter igazgató is meg tudja erősíteni, hogy ez egy létező, és talán most már az első számú opció. Milyen az együttműködés azokkal az intézményekkel, amelyek itt vannak a Ligetben, de nem a Városliget projektnek a részei, mint amilyen a Vajdahunyadvár, a Mezőgazdasági Múzeum, a Szécsényi Fürdő, az Állatkert, a pálya. A Ligetnek nem kell föltétlen minden intézményt egybeszervezni, egy vezetés, egy alá. Van itt. Nyilván, én mindig azt mondtam, hogy ha mindenki a saját kiválóságának megfelelően működik, tehát a saját kritériumrendszerében kiváló legyen a szétségi füldő, vagy műjégpálya, és így tovább, az a legjobb a liget számára. Tehát ha, ha jó stratégi megy, ha jó a mindennapi működés ezeknek az intézményeknek, az a legjobb, hiszen a liget, az pont ennek a komplexitása, amilyen a liget is 150 éve kialakult. Tehát ne felejtsük el, itt nem egy zöld elő dzsungel találtunk a liget projekt előtt, hanem eleve 150 éve kialakult, hogy nem a liget köré, hanem a liget beépítettek be elődeink egy nagyon jelentős kulturális és szórakoztató intézményt, egy kikapcsolatás nyújtó intézményrendszert. Ezek közül, ha mindegyik képes a maga, mondom, szakmai sztenderi szerint a legjobban működni, az a legjobb a liget egészének is, hiszen a ide Évi 4-5 millió látogatónak a fele az eleve az intézménybe érkezik. Nem a zöld felett, miatt jönnek ide a Pest és budatájairól, hanem a különböző szép művészeti múzeumért, műjégpályáért, állatkertért, sorolhatnám tovább. Tehát magyarán a liget vonzereihez nagyobb hányadában a... Von, ami a távolabbról vonzott ide látogatókat tekintve, az intézmények felelnek. az ligetet, mint zöld felületet, természetesen a környéken lakók használják, tehát akinek ez a legközelebb eső park az gyakran jár ide. De például a, az, a nagy játszótér ma már Pest minden sarkából vonzza a látogatókat hétvégén, ez ma a legjobb magyar játszótér. Most már nem kell nagyon gyorsítanod a beszédet, mert mindjárt a végére érünk a beszélgetésnek. Az előbeszélgetés hát során... szoktam a, a nézéséből. A az előbeszélgetésen szóba került az, hogy Persányi Miklós uh, igénybe vehetett volna olyan segítséget, mint amiből a te segítségedből kinőtt a Városléges Zrt, amely ugye ennek a mostani projektnek a szinergiáit és az ökoszisztémáját kezeli. Az az ötlet, hogy ez létrejöjjön, és ennek legyen egy ilyen kezelő szervezete, ez mennyire váltotta be hozzáfűzött reményeket? Hát 150 százalékban. Enélkül nem működhetett volna. Meggyőzem, hogy Miklósnak tényleg fantasztikus ideája és elkötelezettsége. Mert Hibája az volt, és a legnagyobb hiányosság, hogy nem hozott létre egy hasonló szervezetet, amelyik professzionálisan végig volna volt Ez ezt a folyamatot. Ez olcsóbb és professzionálisabb, mint hogyha minden intézménynek meg lennének a maguk egyéni szervei, amivel fenntartálása. Ugye két dolog van. Ugye, egyfelől van maga fejlesztés időszaka. Az megspórolhatatlan, hogy legyen egy professzionális szervezeted. És lássul olyan léptékön, amíg ezt képes, mondom, nem ezt a színvonalon végre, Végigvinni. A, a Vársliget ZRT ilyen lett. De a Vársliget ZRT azért egy szerencsés találmány még, mert ugye ez eleve a törvény konstrukciója hozta létre. Nem egyszerűen fejlesztőként van itt, aki aztán, amikor levonul a színpadról, még garanciálisan egy pár évig itt van, aztán eltűnik a színről, hanem ő maga felelős egyben az általa létrehozott új intézményeknek az üzemeltetéséért, működtetéséért is, ami egyfelől önmagában racionális, hogy nem mindenütt kell önállóan létrehozni ilyen gazdasági kezőszereletek, egyébként ezt teszik a minden nagymagyországi múlti az ingatlan állományát, Azt nem, tehát nem az egy tőle független szervezet vagy egy vele gazdasági kapcsolatban lévő, de nem a saját szervezetrendszerén belül üzemelteti, de egy szó mint százal, a Városliget ZRT úgy építkezett, hogy tudta, hogy neki kell majd az egészet üzemeltetnie és azért, egy más felelősség és más gazdaszemléletet jelent már a tervezés során is. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon szentsés konstrukció volt, és azóta a Városliget zrt számos más esetben nem vélem volt az operás kitérő, amikor nehezen halt előre az opera a rekonstrukciója, és akkor úgy döntött a kormány, hogy vegye át a Városliget zrt az opera közvetlen irányi, irányításába. Azt szóval az opera az egy művészeti intézmény, abban, abban jó, és abban tényleg a vezetés abban kompetens és kiváló talakolt, de egy ilyen típus ekorralitikű fejlesztés láthatóan nem épített fölően szervezet, amire alkalmas lenne. közben van egy, ami készen van, és állami csinálja ő. Ez történt. Megcsináltuk, befejeztük, és visszaadtuk az operának a házát. Hősök tere húskáros sétlány, ezekre hogyan tekintesz? Mármint a tekintetben, hogy ezekkel kapcsolatban mind-mind van elképzelés a Diget projekt keretein belül. Ez, hogy van a Hősöktere távlatilag láthatóan visszamenne az Eucharistikus Kongresszus előtti állapothoz, amikor zöld is voltak rajta. Ugye az az, ott, ott egy állapot, ott a volt egy rövid állapotot Minek a függvénye, hogy ez megvalósul-e sem? Ez végül is, nyilván, ez is részben kormányzati, bár azt hiszem, hogy szinte csak kormányzati, nem tudom pontosan a hősökszerűen de mintha ez a városliget kezelésében lenne, tehát nem, nem fővárosi kezelésű maga a tér. Ez nyilván ez is kormányzati döntés és források kérdése, de a Kóskáros az egy más tészta, azt, az megint egy ilyen tényben lakmuszpapír a, főváros és liget, a, a fővárosliget szeretetének a hőfoka, nak a valóságnak megmutatására. a sétány lezárása, amely egyébként a legjobban szennyezi az élégetet, hiszen napi 10 ezer autó megy át számlás szerint egy autópálya le is fölhajtója az M3-asé. Ezt holnap lezárhatna a főváros. És ezt mondja, hogy a kormány megcsinálni csak a főváros. Holnap azt mondja, hogy lezárjuk a kacsopongressz felüljárónak az idevezető ívét, nem lehet behajtani az autópályra a ligetbe, sem fölhajtani, tehát ki kell kerülni ezt. Egy, egy hétig volna egy kis fennakadás benné, és sokkal nagyobb lezárásokat a város automatikusan rendezett, és a liget felszabadulna az az óriási autóstaris alón. Ezt én ezerszer javasoltam, militványosztam a főváros felé, soha semmilyen válaszra nem született, még azóta, hogy majd, ha ez meg az megtörténik egyéb közlekedés, fejlesztés nem történt meg, de hát Istenem, ez megint egy ilyen papír. Nézzük, nézzük meg, mikor döntél a főváros végre, hogy megszabadítja a ligetet, hőn szeretett ligetét, a körzeti besz... terheléstől. Nem volt egy rövid beszélgetés ezzel együtt, talán éppen abból adódóan, mert holnap nem fogjuk folytatni, a nagy valószínűséggel bárki ki tudja. Azt kérdezem tőled, hogy kérdés nélkül van-e olyan dolog, amit elmondanál. amit téged, a szép művészetiről ugye igazságtalan nagyon kevés szó esett, Fogalmam, hogy mire kérdezek rá. Amit téged a szép a Liget projekt kapcsán foglalkoztat. Egy ilyen beszélgetés, más olyan, hogy én hosszú, mindig alkalmat teremt arra, hogy amiről éppen az van, arról beszélgessünk. Nem szoktam most se gondolkozom azon, és fölösleges sem a gondolatokat, hogy amit nem kérdeztem meg, vagy ami nem jutott eszembe. Olyan most nincs, ami nagyon a jelvemre következő beszélgetéskor majd biztos az aktualitásokról kérdezni fogsz. Köszönöm szépen a lehetőséget, bár a Liget projekt miniszteri biztonsát látták, hallották, támogatott tartalom.